Аби була ледве розгледів батька. Старий Сулейман у білім халаті і білім тахе, літня шапочка, так притулився до надгробника, що його трудно було відрізнити від каменя. Очі йому вже не служили і навіть окуляри не помагали. Проте він не кидав своєї роботи і зігнутий, скулений, у богомільним настрої довбав із Корану святі слова. У чорній пащі крамниці стояли рядками надгробні камні, розмальовані білі у фезах, чалмах, тюрбанах. Немов там зібрались поважні гості. На ляді спав робітник, закинув голену голову, відкрив беззубий рот і простяг босі ноги. Соклий, зморщений, жовтий, він скидався на мерця, над яким скоро буде стояти один із надгробників. Сулейман дуже зрадів, діставши чотки, без них він був, як без рук. Кинув роботу і почав оповідати синові останню новину, яка вже облетіла Бахчисарай. Молас Маїл, такий достойний, багатий і мамі Хатіб, прогнав учора єдиного сина Рустема. Батько не міг врешті стерпіти, що син бунтує народ проти духовенства, пише книжки, в яких ні слова нема про Бога, Сміється з давніх звичаїв і навіть з Корану. А що найгірше найнявся у кав'ярню до Афенді Мухтара, який з мулою у сварі і з сьогоднішнього ранку подає гостям каву. Кажуть, муласмаї лихий на сина, що не хоче сватати шерфе, хоч батьки змінялись уже словом. сказав Абібула. Ах, молодь, молодь. все ж бей намаз, та й годі. Бейнамаз – такий, що не виповняє приписів ісламу. Крий, Боже, мати такого зятя! Великий Бог Аллах Ікбер! – закінчив старий Сулейман своєю любимою приповісткою. Був саме час, коли Сулейман ходив на каву. Надівши чалму та взявши в руки чотки, він подався до кав'ярні Ефінді Мухтара, яка була лише через дорогу. Вже тридцять літ він щодня у такий час відвідував її, а Бібула подався за батьком. Кав'ярня торгувала сьогодні добре. Всі хотіли на власні очі побачити, як син такої відомої в місті особи розносить каву, мов простий наймет. Тому в кав'ярні було аж тісно. Хазяїн поїхав у Сімферополь, і гостям служили Рустем та хлопець Бекір, тонкий, високий і клаповухий. Рустем був трохи блідий, хоч удавав веселого. Служив він гостям не дуже зручно. Проте всі його кликали. Кожен намагався, щоб він подав каву. «Рустеме, нам кави!» «Рустем, неси до нас! То ми тобі служили, тепер послужи нам!» «Ми всі служимо один одному!» – осміхався Рустем.